Itt él, vagy bárhol, lényeg, hogy otthonra lej. Így éj vagy bárhogy, a szíved magyar legyen. Távol, de mégis közel, sírhatsz, van miért. Távol, de mégis közel, Emlékeid kísértenek. Néz ránk, légy bátor, tudd, hogy nem vagy magad. Más lesz meglátod, ha a bátorság kézen ragad. Miért félsz, szabadon élsz, itthon vagy otthon? Miért félsz? Szabadon élsz. Nálunk vagy otthon. Nézz ránk, légy bátor. Tudd, hogy nem vagy magad. Más lesz meglátod, ha bátorság kézen ragad. Távol, de mégis közel sírhatsz. Van miért? Távol, de mégis közel emlékeit kísértenek. Miért félsz? Szabadon élsz. Itthon vagy otthon. Miért félsz? Szabadon ülsz. Nálunk vagyok.